Avui per començar parlem del punt d'informació juvenil Garcilaso, un punt que s'ha convertit en centre d'atenció per als joves que no tenen massa clar el seu futur. El punt d'informació juvenil Garcilaso ofereix aquests dies una exposició amb el nom Saps què faràs?, on els joves que finalitzen l'ESO es poden informar de les diferents possibilitats acadèmiques i formatives que són al seu abast i a les que poden accedir aquells joves que acaben els estudis d'ensenyament secundari, tant si han obtingut el graduat com si no. El punt d'informació de Juvenil Garcilaso és, per tant, un pol d'atracció on els joves poden trobar-se i compartir inquietuds i maneres de pensar. Allò que a ells els agrada o els agradaria fer en un futur no massa lluny. És per aquest motiu que des d'aquí volem convidar-vos a que us acosteu al centre Garcilaso, al carrer Juan de Grai número 116, i compartir amb tots els joves els vostres interessos i estudiantils. A més, no estareu sols, ja que hi trobareu voluntaris que us podran assessorar sobre allò que busqueu. Doncs no dubteu a acostar-vos perquè aquesta pot ser la vostra oportunitat per conèixer els vostres interessos. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya en Jordi Arsia. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs estem acabant la setmana i ens queden doncs, avui i demà, sí que aprofitarem eh, avui el programa d'avui per convidar-vos doncs, a gaudir de les diferents informacions que ens arriben a la nostra redacció. I tot això, com, és, com ho fem possible? Doncs, a, a, la, a la part tècnica tenim en Xavier Álvarez,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 Molt bé. Doncs ara parlem de les cases barates. L'Ajuntament conservarà algunes d'aquestes cases barates del Bon Pastor. L'Ajuntament conservarà algunes de les cases barates del barri del Bon Pastor. Algun d'aquestes habitatges, construïts en motiu de l'exposició universal l'any 1929, passaran a ser un nou equipament i acolliran una mostra sobre la història d'aquest barri del districte de Sant Andreu. La remodelació del Bon Pastor preveu la substitució de 784 de les antigues cases barates per 915 nous habitatges construïts amb criteris de sostenibilitat. Molt bé, i de dir que dins del projecte de remodelació del barri del Bon Pastor, l'Ajuntament ha decidit conservar aquestes antigues cases barates com a mostra viva de l'urbanisme d'aquest barri a principis del segle XX. I ara parlem de l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. Fins al proper 28 de gener, totes les famílies que ho desitgin i que compleixin els requisits podran sol·licitar un ajut econòmic per les activitats que l'Ajuntament proposa durant la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques seguirà el següent calendari. Del 17 al 28 de gener, amb el full de sol·licitud degudament emplenat que s'ha d'haver recollit prèviament i haver fet la preinscripció a l'entitat homologada que organitza l'activitat i amb la documentació que s'indica, s'ha de portar el punt de tramitació d'ajuts ubicats a cada districte. El 14 de febrer hi haurà la publicació de la llista provisional dels beneficiaris a cada districte. Del 14 al 16 de febrer hi haurà el període de reclamacions a cada districte. El 21 de febrer, la publicació de la llista definitiva a cada districte. I del 21 al 24 de febrer, l'inscripció de beneficiaris d'ajut econòmic a l'entitat triada. Molt bé, doncs aquesta serà una de les notícies que tractarem avui en aquest programa, ja que ja tenim doncs, els llocs on podeu anar a fer les vostres inscripcions, que de fet, el punt de tramitació d'ajuts a Sant Andreu es realitza al carrer Juan de Garay, número 116-118, precisament amb això que us parlava abans, el punt d'informació juvenil. Molt bé, doncs ara nosaltres continuem amb d'altres informacions i hem de dir-vos que ja han començat les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Continuen les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Avui i demà li toca el torn a l'escola Ramon Llull, situada al carrer Vizcaya 439. Les visites es faran d'un quart de sis a, les do, a dos quarts de sis de la tarda. Dissabte, les escoles que podran ser visitades per pares i alumnes seran Escola Jesús Maria de Sant Andreu, l'adreça és a l'avenida Meridiana 392, l'horari és de 10 del matí a la 1 de la tarda, i l'Escola Sagrada Família, a l'adreça carrer Arquímedes número 60. L'ESO i el vaixellerat eh, podran accedir des de les 11 del matí a la 1 de la tarda. Doncs també parlarem avui de la convocatòria de rehabilitació del 2011.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 El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona acorden iniciar la redacció dels projectes per a la construcció d'aquesta escola de Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat han signat els convenis per a la construcció de la nova escola de Fabra i Coats per tal d'atendre les necessitats d'escolarització de Sant Andreu. Aquest centre serà de dues línies d'escolarització. Molt bé, i ho deia fa uns dies, però avui us ho tornarem a comentar ja que encara sou a temps d'optar als sorteigs d'hors urbans a la Trinitat Vella. Els sorteig de 4 parcel·les, sigui la creació d'una llista d'espera oficial per tots els interessats residents al districte de Sant Andreu, que tinguin 65 o més anys i que estiguin capacitats per al treball agrícola. Doncs Hem de dir que eh, teniu temps per eh, poder accedir a aquests hors, per poder per fer-vos càrrecs d'aquests horts si aneu a l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu, que es troba a la plaça d'Urfila, número 1, i encara sou atents fins al dia 21 de gener, és a dir, la setmana que ve es tancaria el termini. I parlem també dels 75 anys de la Biblioteca Ignasi Iglesias. Yes? Des que es va obrir al 1935 la Biblioteca Ignasi Iglesias i fins a l'any 59 la seva bibliotecària Francesca Farró i Llorerja escrigué un diari on consignava la vida de la biblioteca i de retruc, la de les Andreuencs i Andreuenques donat de la història de l'equipament cultural va llegat a la història de la nostra villa, Sant Andreu. Molt bé, i ara sí, ara parlem de millores pel que són els carrers i les places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 Com alternativa per als vehicles, s'ha habilitat el passatge a Coello com a via de doble sentit. Més coses, millores a la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista. Continuen les obres de millora a la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la cruïa entre el carrer de la Barcelonesa i el Passeig de l'Havana.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 Per aquest motiu, aquest tram de carrers veurà afectat per un tall de trànsit. L'accés a vehicles d'emergència i de serveis es garantirà en plena normalitat, així com el pas del veïnat i els garatges particulars. I acabarem el nostre rep a les notícies del dia parlant d'una novetat, la novetat al pàrquing del camp del Centenari del Sant Andreu fades de la temporada 2007-2008 al parque del Narcís Sala el club ha decidido pulsaar un controlador al parking del camp del centenari per tal de asegurar el bonús y coordinación del mate evitando así problemas de conducta. Tot plegat, la decisió ha estat presa com conseqüència de les obres d'infraestructura de la línia d'alta velocitat AVE, ja que s'ha calgut tallar gairebé tots els accessos, deixant única i provisionalment l'accés per Rambla Prim. Posteriorment tallaran també Rambla Prima i es podrà accedir per Riera d'Horta, des de Carrer Santander. Molt bé, doncs aquestes són les notícies que ens doncs, tenen cabuda avui en el nostre programa. D'aquí una estona eh, realitzarem una entrevista. El que sí que us hem de dir és que per problemes tècnics aquí avui a la nostra emissora doncs serà una entrevista realitzada anteriorment, però sí que doncs, tindrà a la l'acabuda dins el nostre programa i que tindrà doncs, informació sobre els nostres barris ara farem una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem doncs, amb aquesta entrevista que vam gravar fa temps d'aquí doncs, una estona tornem ara música i fins ara Whoa. Fui parlar d'amor, vull parar de pau Trobar la tendresa que fa temps anys buscant Fui parlar de sort, parlar per parlar Però aquesta ràdia se n'escapa no Quan veig algú a terra i em han ajudat i es troba a tepidat. Quan que la impotència pot trencar les forces que hem guanyat. Com veig que l'ha incultura ten la paraula abans d'haver pensat quan trobem que la història acaba sent un conte jacuntat. Seguis glorant, no hi parar, no coneixem tots els límits de la desialitat. Grirant a tranquil·litat, sols hi troben polsió, sols hi troben ansietat. Vull parlar de gos, parlar d'igualtat, trobar ja la vida el que queda natural. Vull parlar de sort, parlar per parlar, de nou estar ràbia sem escapar. No quan veig a terra i em han ajudat i això va ser pitjant. que la impotència pot trencar les forces que hem guanyat. Com és que la incultura té la paraula abans d'haver pensat quan trobem que la història acaba sent un conte de ja contats. de la faraula, avanza de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Hola, ens trobem al Centre Formació per a Adults de Trinitat Vella amb Montserrat Martínez que ens, ens contestarà una sèrie de preguntes Hola, bona tarda Hola, bona tarda. Em podries dir quant tens porta aquest centre? El centre està al barri des de l'any, em sembla que és 1978, que va néixer per la reivindicació dels, dels veïns del barri. Primer va començar uns barracons. El, a baix, on ara està l'Escola dels Nens del Ramon Berenguer i després ja es va fer després d'a ja es va fer com una escola a, a dintre de l'Escola del Ramon Berenguer. Quines activitats es fan? En aquests moments eh, fem tot eh, activitats eh, d'ensenyaments inicials, que és des d'aprendre a llegir i escriure eh, fins a, a treure el certificat d'escolaritat. Després també fem un iniciament, iniciament d'informàtica, eh, anglès, eh, i després castellà per gent nouvinguda i català per gent nouvinguda, per gent del país. I quina és la durada d'aquests cursos? Uh, depèn, o bé, a veure, normalment és el curs, tot el curs, comencem al, al, a l'octubre, o sigui al final del setembre i, i després acabem a, a, a final del juny. I clar, és, depèn de la persona lo que hagi anat aprenent, pues, el curs vinent va fent. I quina és l'activitat que vostè creu on l'agència apunta més? Oh, jo penso que de tot. Ara, ara en aquests moments la informàtica és lo novedoso i és el que la, hi ha unes llistes d'espera eh, una mica bastants grans, però les altres activitats eh, també estan plenes, vull dir que, que no ho sé ara què podríem dir. És que De moment diríem que tot. D'acord, hi ha alguna activitat que no sigui tant com aprendre i així o escriure alguna activitat que sigui com més creativa com pintar, també n'hi ha? No, aquí a l'escola no fem activitats, podríem dir, lúdiques Lo que fem és més activitats reglades, que diríem el que sí que fem després són activitats eh, juntament amb l'associació Alef que, que està formada per, per alumnes de l'escola o gent que està molt a prop de l'escola i eh, llavors sí que fem activitats de manualitats, o fem sortides, excursions, o anem a conferències, però diguéssim com a escola les, les activitats són molt més reglades. Qui creu que és vostè la gent que més s'adreça aquest centre? Dones, homes... A veure, depèn de l'activitat, majoritàriament per als cursos d'aprendre a llegir i a escriure o repassar, podríem dir que més majoritàriament dones. Després, per als cursos d'informàtica o d'anglès o de català, a veure, hi ha moltes dones però també venen homes. Eh, o sigui que podríem dir que depèn de l'hora que un vingui aquí a l'escola, podria dir que és una escola de dones o podria dir que ja és una escola mit, eh, sí, mixta. I que fa només pel matí, per la tarda? Tenim horari de matí, de tarda i de vespre, eh? o sigui que tot el dia. Tot el dia, a quines hores? Des de les 9.30 fins a les 12.30 i després des de les 3 de la tarda fins a les 9 de la nit. Vostès poden afegir altres cursos? A veure, aquesta és una escola pública que depèn de la Generalitat. I Llavors l'escola pot eh, idear o pensar cursos, però si la Generalitat no ens no no accepta, diguéssim, no podem fer-los. Eh? O sigui que depenem de la Generalitat i lo que de alguna manera la Generalitat vegi que es, es pot fer. Eh? Doncs molt bé, moltes gràcies. Vale. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continues a la sintonia de Radio Trinitat Vella des del 91.6 de la l'AFM i recorda que també ens pots sintonitzar per internet. La nostra pàgina web és www.rt-migfm.com a més, tenim un número de telèfon a la vostra disposició, com és el 9-3-345-664-54, a través del qual doncs, podeu fer-nos arribar les vostres queixes, dubtes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió. És a dir, podeu accedir-hi. I també tenim un mail que és informatius arroba rtb, baixa, a través del qual doncs, podeu fer-nos arribar doncs, allò que vosaltres creieu més convenient i si voleu saber alguna cosa sobre els nostres barris, doncs també ens ho podeu enviar aquí, que nosaltres farem tot el possible per comploure-us i perquè disposeu d'aquesta informació que, que, que voleu. Molt bé, doncs ara nosaltres ja continuem amb algunes altres informacions, amb una informació amb la que obríem avui els titulars, que ens parla d'obert el procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern.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 Del 14 al 16 de febrer, el període de reclamacions a cada districte. El 21 de febrer, la publicació de la llista definitiva a cada districte. I del 21 al 24 de febrer, la inscripció de beneficiaris d'ajut econòmic a l'entitat triada. Doncs el punt de tramitació d'ajuts a Sant Andreu, com hem dit abans, és el carrer Juan de Caray, número 116 118, i el catàleg d'entitats, activitats i recursos per famílies, casals i grups a Sant Andreu us l'acostem ara mateix. Al pati oberta a l'Escola Rosa dels Vents, l'entitat és l'Escola Rosa dels Vents, l'adreça és a la carrer Azores 1-3, eh, de dimarts a divendres de 9 a 2 de la tarda. Molt bé. També tenim el casal de barri Congrés Indians, que es troba al carrer Manigua 2535 i que podeu visitar del 2 de febrer al 2 de març, de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'edat eh, compresa perquè pugueu doncs, gaudir d'aquesta d'aquesta sol·licitud doncs és d'entre de, 5 i 12 anys i el preu és de 18 euros. També hi ha l'escola Baró de Viver que es troba al carrer Tucumán número 1. L'horari és de 5 a 6 i podeu trucar al telèfon per informar-vos 697 I també està ha l'associació esportiva Districte 9 de Sant Andreu. L'entitat és el pavelló municipal Francisco Calvo i l'adreça és al carrer Riera d'Horta sin, nom, sin nombre i la cantonada, bueno, esquina con la cantonada el carrer Virgili, el horari és de 16 a eh, 7 de la tarda i el telèfon és el 93 34 64 61. Molt bé, doncs recordeu que estem parlant de l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern, és a dir, aquesta setmana que ens hem posat ara nova del 7 de, de març, que el senyor Areu vulgui doncs, que fos a Sant Valentí, doncs finalment no a Sant Valentí, sinó que és la setmana aquesta de a partir del 7 de març, que podreu gaudir de totes aquestes activitats. És a dir, si voleu doncs, participar en una entitat o en una agrupació, doncs podeu accedir-hi a, a través de les dades que avui us estem donant. També hem de dir que l'agrupació esportiva del Bon Pastor és oberta, serà oberta aquests dies perquè pugueu gaudir de les seves activitats i en concret el centre esportiu del Bon Pastor que es troba al carrer Costa Daurada 12 a 16 de 7 del matí a 10 de la nit el telèfon és el 933 120702 També us podeu adreçar al CI Pignàs Iglesias que es troba al passeig Torres i Baixes Bases 108 de 6 de la tarda a 8 del vespre. El telèfon és 93 345 182 Molt bé, doncs hem de dir que eh, qui organitza aquesta activitat és l'AMPA, és a dir, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Seix de i Iglesias. I també I tenim més coses. Eh, també l'AMPA la, eh, de l'Escola Can Fabra, l'entitat 710, L adreça és a la Rambla Guipúscoa 2325, Els Baixos, eh, la tercera, i l'horari és de 9 del matí a dos quarts de vuit de, de la tarda i el telèfon és el 932 78 Molt bé. I també hi ha una altra AMPA que organitza activitat com és el CEI Sant Pere Nolàs, que es troba al carrer Guardiola i Feliu 79, l'activitat en aquest cas es realitzarà entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre i el telèfon és el 933 456 816 També hi ha la sala de lectura i jocs infantils de Trinitat Vella el carrer Foradada número 36, de 4 a 5 de la tarda el telèfon és 93 345 7016. Molt bé, i continuem amb d'altres punts a, a poder gaudir també el casal infantil Baró de Viver, ubicat dins del centre cívic Baró de Viver, i és al, al carrer Forada número 36. El horari és de 4 a 5 de la tarda i el telèfon és 93 3 45 73 93. Molt bé. i per últim, la sala infantil i ciberaula del Bonpastor ubicat dins de l'escola Bernat de Buil. Es troba al carrer Mollerusa número 1, podeu gaudir-ne de 4 de la tarda a 5 i també hi ha un número de telèfon per si us voleu informar, que és el 933-456-947. Molt bé, doncs esperem que hagueu pres bé les dades i si teniu qualsevol dubte, doncs, poder-nos adreçar a la ràdio que segurament doncs, us podrem tornar a comentar. Doncs ara parlem també d'altres activitats que teníem pendents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 Doncs quines serien les condicions per poder-hi accedir? Eh, les condicions eh, serien viure al districte de Sant Andreu, tenir més de 65 anys i estar jubilat, estar capacitat físicament per al treball agrícola, eh, fer la sol·licitud dins el període especificat més avall, no conviure al mateix domicili amb algú a qui ja s'hi hagi adjudicat par una parcel·la, no haver estat anteriorment adjudicari d'una parcel·la del projecte Horts Urbans, i les parcel·les seran adjudicades mitjançant un sorteig públic entre una llista d'admesos. Eh, el reglament de règim intern i de funcionament del sorts urbans es podrà consultar al tauler d'anuncis del districte de Sant Andreu durant el període d'inscripció. Eh, el període i els llocs d'inscripció és al, a l'OAC del districte... l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu. A la plaça Orfila número 1, des del 10 de, de, de, de gener fins el 21 fins demà. És a dir, que Atenció que hi ha gent que vulgui optar a tenir un, un hort urbà i poder-se cuidar d'ell a la Trinitat Vella. Doncs demà és l'últim dia eh, que teniu per poder accedir-hi i, i si voleu doncs us ho heu d'anar a l'oficina d'atenció, el ciutadà del districte de Sant Andreu, que es troba a la plaça Orfila número 1. Més coses. Els documents que s'han de presentar són la instància de sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el certificat de convivència en la mateixa oficina es pot obtenir i la fotocòpia del DNI. Es publicarà la llista de candidats, és a dir, d'emmesos al mateix lloc, des del 24 de gener al 26 del mateix mes. El sorteig es farà a la seu del districte el 31 de gener a les 11 hores. La publicació de la llista d'agraciats a l'oficina d'atenció al ciutadà del districte serà del 1 de febrer al 4 de febrer. L'acte d'adjudicació i designatures a la seu del districte del 16 de febrer a les 11 del matí. La incorporació a les parcel·les serà en funció de la data d'acabament de les obres. Per a més informació, adreceu-vos a 3 barra Sant doncs ja sabeu que si us acabeu de jubilar o teniu 65 anys, doncs podeu accedir als hortets d'aquestes quatre parcel·les i la creació d'una llista d'espera oficial que us donarà doncs, la possibilitat de poder-hi gaudir d'aquests horts urbans que es posaran a la vostra disposició al barri de la Trinitat d'Ella. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà escoltar una mica de música, però no marxeu, no marxeu encara perquè si voleu conèixer doncs, eh, coses sobre la seguretat als nostres barris, d'aquí uns moments us ho oferirem. Això serà doncs, en acabar aquesta música que escoltem ara mateix. Si Cap amb a Madridreta i amb esquerra reculant. La senyora i el senyor són els patrons de la barqueola i el que per un dia de taatge amb un ratxa un cavalvall a mad dreta i amb esesquerra davant reculant De papa' dirà proposo tota roxa. De quan tu em mires' vasi tota roxa. Quan me mires me vasi tota roxa De papa això dirà, proposi tota roja. De me mires me vasit Tinc una paraula que fa goig i fa patir La veritat és una taula, la veritat és una taula La veritat és una taula per posar el pa i el vi Només clinc una paraula, només ring una paraula Només tinc una paraula que fa goxi i fa patir La veritat és una taula, la veritat és una taula La veritat és una taula per posar el pa i el vi La senyora i el senyor davant de la comitiva I a l'últim regla els dintens jugant a fet amb la vida Cap muntava cap, amunt, cap amunt, la mà dreta i amb esquerra endavant recolant. La senyora i el senyor de banda la cognitiva i l'últim regla de l'anyant jugant a fet amb la vida cada munt que va la dreta i amb l'esquerra endavant recolant. Te pa aparèixer mentira però proposo tota rotxa quan tu me mires me poso tota rotxa quan tu me mires me poso tota rotxa Te pa aparèixer mentira però poso tota rotxa quan tota rotxa We'll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 Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa ja tornem aquí novament i avui tenim la visita del Nacho Iglesias que pertany a l'oficina d'atenció al ciutadà dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu i parlem d'un doncs, tema força interessant com seria aquesta, aquest accés als cossos dels Mossos d'Esquadra i ens agradaria saber doncs, quins són els requisits com, com s'ha de fer tot això doncs, a veure si ens ho pots explicar Molt bon dia oh, Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Doncs per aquí, eh, a la ràdio, com sempre, donant informació de tot el que passa i, de, i deixa de passar als nostres barris. Doncs això, parlem de l'accés als cossos dels Mossos d'Esquadra. Sí, bueno, el primer que es, que comentem és que es va obrir el dia 10 de desembre, la última convocatòria, uh -huh. Tenien 20 dies naturals, per tant, ja s'ha tancat el termini, però per l'any vinent, doncs, si algú està interessant, que sí. Uh -huh. Aquest any s'han convocat 800 places per la categoria de mosso de l'escala bàsica, i clar, l'àmbit de destinació de les persones que ocupin aquests llocs significa que tota Catalunya és a dir, que una oposició ens arrisquem aquests 120 potser a Tarragona o a qualsevol part de... l'últim poble de Girona correcte, qualsevol part del país llavors, els requisits principals per a la participació de la convocatòria és que hem de tenir la nacionalitat espanyola Uh -huh. Hem de prosseguir el títol de graduat en Educació Secundària, graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altra de nivell superior, si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger cal disposar de l'homologació corresponent pel Ministeri d'Educació. De, uh -huh. Haver complert 18 anys i no haver complert els 35. Uh -huh. Els nois, una alçada mínima d'un metre setanta i les dones d'un metre seixanta. Mhm. Uh -huh. I no està inclòs en cap de les exclusions mèdiques que estan establertes a les bases. No haver estat condemnat mai per cap delicte o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·ats els antecedents penals. o si no s'han cancel·at, però correspon haver-ho sol·licitat i no està inhabilitat inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. N' està separat, separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cada administració pública serà aplicable mateix, el benefici de la rehabilitació sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial uh -huh. és a dir, que sapiguem que cada 5 anys podem demanar que els eh, els assumptes penals que tinguem pendents ens ho poden treure, però ho hem de demanar a nosaltres uh -huh. Uh -huh. i això, aquesta, aquest, aquest accés a molts dos quadres fa cada any, no? cada any hi ha oposició, uh -huh. ara per ara Clar, d'aquí uns anys no sé com anirà. Una vegada, eh, tot el desplegament ja està fet. Uh -huh. Ja som a tota Catalunya, en plenes competències. Clar. Perquè també hi deuen haver-hi cupos de, de... de gent, no? Ai, sí. Jo quan vaig entrar, per exemple, van ser unes 800 places també, però els anys posteriors seran de mil i algo uh -huh. perquè es necessitava més gent. I ara ja van baixant, perquè, uh -huh. clar, ja està quasi, gairebé tot està, està cobert. Mhm. Uh -huh. La crisi afectat d'alguna manera en això o no? Al nostre sou, sí. Nosaltres som funcionaris, sense hem baixat. Uh -huh. Clar, un 5%. Bueno. Però bé, bueno. uh -huh. no passa res. S'ha de pagar una taxa per poder accedir a fer uh -huh. els exàmens, uh -huh. prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada i posar el permís de conduir dels vehicles de la classe B en vigor o permisos equivalent d'acord amb la normativa aplicable totes les sol·licituds s'han d'entregar de, al Departament d'Interior Relacions Institucionals i Participació que és el Passeig Sant Joan amb Càrrec de Diputació uh -huh. o si no poden entregar-ho a, a totes les comissaries del, del cos de Mossos d'Esquadra uh -huh. allà se les acceptaran sense cap tipus de problema per exemple aquí us entendreu tenim... Clar, uh -huh. exacte les persones aspirant seleccionades si compleixen tots els requisits passaran a la segona fase que és el curs selectiu del, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Dir, si passem l'oposició uh -huh. fem nou mesos d'escola de, de policia de l'Institut de d'escola de, de la Seguretat Pública uh -huh. i una vegada acabem ens toca fer un any de pràctiques. Eh? Uh -huh. Per presentar totes les tota la documentació que necessitem és la fotocòpia compulsada del DNI fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti que està en possessió de titulació el que hem dit okay. eh, secundària o cap a dalt però en aquest, en aquest cas a l'any de pràctiques tu tens les mateixes responsabilitats que una persona que fa, faci temps doncs, que es troben els mateixos dels Mossos, no? Sí, i tant que sí. Clar. Per això normalment sempre posen un antic a munt uh -huh. de pràctiques Va. perquè pugui ensenyar tot el que necessita uh -huh. però si sí, sí, és sortir al càrrec i les mateixes responsabilitats uh -huh. mateix sou, tot igual S'ha entregat també la declaració de no estar condemnat uh, per cap delicte, el que hem comentat abans Mm -hmm. hi, ha, hi ha opció de fer recursos si no estem d'acord en alguna de les resolucions tenim opció de fer recursos mm -hmm. i si voleu doncs parlem una miqueta del temari que hi ha un temari que exigeixen són 50 preguntes de coneixement que és la primera prova es pot parlar sobre la història de Catalunya la Catalunya romana, el naixement de Catalunya Catalunya feudal, l'expansió catalano aragonesa. hi ha molts temes s'han d'estudiar tots presentar-se. I tots tenen referent de referència a Catalunya. Mm, bueno, no tots. No, uh, per exemple, tenim la dictadura franquista, uh, segle XX del noucentisme i la postguerra, la guerra de successió, però van bueno, estar tot més o menys està relacionat. Uh -huh. sí. Les migracions, es parla molt del canvi social, la necessitat de l'ordenació ecològica i de l'equilibri dels ecosistemes, és molt, és molt ampli totes les... Mm. tot el que demanen per estudiar però clar, després una vegada l'has estudiat després a l'escola o a l'institut també has de tornar a estudiar segons quins temes mm -hmm. Mm -hmm. després tenim les proves físiques tenim la flexió de braços que és una barra, mm -hmm. ens pugem a sobre d'un banc agafem força cap a dalt i aguantar sense moure's al moment que la barbeta toqui la barra o baixi per sota ja aquesta prova l'hem acabada agafem el temps i passem a la següent prova, que és un circuit d'agilitat. O sí, que s'ha de estar bé físicament, d'agilitat... agilitat per aguantar, com... sí. Sí, tenim un altre circuit que és d'agilitat, que s'ha de passar per sobre, per sota unes estanca, una tombarella, hem de fer uns girs, hem de saltar un, un potro... Bueno, uh -huh. aquesta és la més, més completa. I clar, en el mínim temps possible. No, jo, jo aquesta assignatura no l'aprovava. Eh? Que... Bueno, s'ha de practicar. No, eh, aviam, jo el que vaig notar és que no es tracta de, de l'agilitat que tinguis. Uh -huh. Es tracta d'agafar el truquillo i comptar el, les passes, per exemple. Fins aquí necessito fer dos passes eh, i practicar-ho. Uh -huh. Una vegada ho practiques i si agafes el truco, ja està. I això de pujar una paret i saltar a l'altra banda... No, és un, un petit po un, un potro. Mm -hmm. Has de saltar d'un cantó a l'altre. Bueno, aviam. Sí, però no, aviat... tu, tu has de preparar. Més que estar molt bé físicament, has de saber mm -hmm. què és el que demanen i com fer-ho. Perquè clar, hi ha molta gent que es presenta, presenta ja allà el dia mai ha fet la prova veus mm -hmm. que físicament estan molt bé per poder passar-les, sí. però com que no les han practicat, claro. es perden i no saben com fer-ho. Uh -huh. Llavors, per això, sempre és més pràctic eh, haver-ho fet una miqueta abans. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. bueno, tenim una cursa llançadora, és la típica, no sé si us sona, potser que hi ha dues línies, separades uh -huh. per 20 metres, la Cusnavet, uh -huh. que comença un pitido, pip, surts cap a l'altre i quan, quan arribes allà has de trepitjar i esperar que torni a sonar el pitido i tornar enrere així fins que el cos aguanti raro si, sí, hi ha uns quants uh -huh. hi ha unes quantes més unes quantes proves unes quantes proves més, sí, si no me'n recordo malament una d'elles, jo quan vaig entrar eren abdominals, ara em sembla uh -huh. que ja no hi són i hi ha una altra que és de força tractora, que has d'aixecar amb, mm -hmm. amb, amb el teu cos. cos, amb les mans, una sèrie de quilograms mm -hmm. fent força. O sigui, estàs una miqueta amb els genolls eh, doblegats i has de pujar el cos i amb el cos has d'aixecar el pes. Bueno, d'alguna manera han de fer el tall. Mm -hmm. I després tenim les exclusions mèdiques, que clar, són unes quantes que s'han ha, de mirar abans de presentar-te. Perquè clar, si passes totes les proves, arribes a la prova mèdica i et troben una d'aquestes i hem perdut el temps. Llavors, abans de presentar-te i estudiar, i est és millor mirar-s'ho quines, quines són. Doncs, de l'aparell circulatori, doncs, malformacions de cor o de grans vasos, lesions adquirides al cor, insuficiència coronària, de l'aparit respiratori també tenim de l'aparell urinari, també hi ha, aparit digestiu, sistema hematopor, bueno, hi ha uns quants, aparit locomotor... Clar, tot això és de tenir un, un nivell, no? O sigui, no és només aprovar, sinó que suposo que també et deuen demanar una nota bastant, bastant alta. O... Bueno, les notes són... és una miqueta complicat, m'explico. Uh, aprovem tota l'oposició i van sumar les notes uh -huh. anem a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya uh -huh. allà fem l'any d'estudi de, sí. i llavors després per, el, per poder escollir destinació uh -huh. sumen la nota del, de l'escola, de l'institut uh -huh. i la nota de l'oposició i així fan el barem de qui és el número 1 el número 1 escollirà la destinació que vulgui el número 2, el número 3 així fins als 800 que en aquest cas Uh, poden, a, poden accedir sí, sí. A aquest any mm. clar, el número 800 anirà on quedi clar. llavors, clar, clar, interessa tenir el màxim de punts, les màximes notes per a què puguem escollir sí. la destinació que, que veurem, mm. és, és tota Catalunya sí, perquè, clar pot ser, pot ser, pot tocar la Vall d'Aran com no? és que la Vall d'Aran existeix clar. <ríe> clar, una vegada si estàs a dins si vols uh, pujar caporal, ser gent, etcètera Uh, clar, comences de ser-ho i et poden tornar a destinar a qualsevol lloc. Uh -huh. o sigui que... Però en aquest cas, anar a la Vall representaria que tothom és de saber a o no? No, no té per què. No té per què. Si saps a l'anès, si ho pots demostrar mitjançant un títol oficial, això uh -huh. fins i tot dona més punts. Uh -huh. Uh -huh. O sigui que, I el, segons el nivell de català que tinguis i el nivell d'estudis, tot suma. Uh -huh. Llavors, clar, si ets universitari a de la carrera o sapsaranés, o tens el nivell de, de català, per exemple, tot això va sumant i t'ajuda a poder quedar-te més a prop de casa, si vols, clar. o fins i tot a l'hora d'ascendir tens més facilitats, perquè tens més punts que la resta. Bueno, doncs aquella gent que vulgui accedir al cos de Mossos d'esquadralla ja sabeu quines són les pautes doncs, que s'han de seguir per poder entrar. ara ja, al proper bancabé. Bancabé. Mm. Uh -huh. Si no sempre queda el 3w.mos.cat ja uh -huh. tenen totes les bases, exclusions, annexos, tot el que necessiten d'informació. Ja ja estan explicant doncs, punt, per punt tot el que s'ha de saber. Les, totes les proves. Uh -huh. uh -huh. Ben, don nosaltres des d'aquí convidem aquella gent doncs, que s'hagi sentiat tretada doncs per la seguretat dels nostres, nostres barris, els i als pobles de Catalunya doncs, que accedeixin a mossosdesquadra.cat i aleshores doncs, podran saber doncs, com, com poder accedir. Tota la informació és allà. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació a eh, Nacho Iglesias, que recordem que és Mossos de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i eh, doncs esperem ja la, la propera trobada, que serà d'aquí 15 dies, en ens explicaràs més coses de, de la seguretat al, a, als barris. Molt bé, moltes gràcies. D'acord. Doncs nosaltres ara mateix el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem mm, immediatament perquè ens queda poc temps ja per recordar-vos alguns dels actes que podeu gaudir avui eh, doncs als nostres barris per doncs, aquelles, aquelles excursions o o aquelles sessions de, de música a les quals doncs, avui doncs, podreu participar. Doncs això serà d'aquí un moment, ara fem una petita pausa i tornem tot seguit.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 he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. Un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Un cop dur i trencador, ja se la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon.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 I comencem per aquesta, pel cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles. Es tracta d'un conte que es diu Una de Sopes i es, es fa a Canfabra. El Centre Cultural Canfabra del carrer del Segre, número 24, us ofereix avui a un quart de set de la tarda dins del cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, als contes Una de Sopes, a càrrec de Regina Martí. Acompanya l'exposició Qui menja sopes se les pensa totes, dins del Festival de Literatures Infantil i Juvenil. Per a nens, a partir de 4 anys, l'entrada és gratuïta. Molt bé, i si ara érem a Can Fabra, ens n'anem cap a la secreta i allà hi trobem la nau Ivanov. Avui dijous gaudeix d'una nova Hot Jump Session. La Fundació Catalana Jazz Classic, amb la seu a la nau Ivanov, organitza les Hot Jump Sessions des de fa més de 3 anys, a la nau Ivanov. Parlar de Jump Session és parlar d'un dels moments més interessants i excitants del jazz. Músicas de diferentes procedencias estrovan de forma informal y emprenen la aventura de ejecutar y compartir la interpretación de temas de mezconeguts y classics Es un momento especial en el que la personalidad de cada artista es puede desenvolupar sin altres límites que les ganas de compartir la seva creación a maltras musics y el público. les jam sessions de la Nau Ivanov, dirigidas per Ricardo y Tony Gilly, la locomotora negra, están centradas en el jazz clásico és a dir, en el jazz més directe i comunicatiu, en el qual la participació del públic és més directa i espontània. Avui, a les 8 del, vestre, jo, del vespre, perdó, hot jam session a la sala Acobo de la Nau Ivanov. Entrada, 5 euros, amics de la Nau Ivanov, 3 euros. I si us agraden les aventures, jo crec que, que valdrà que seu a bobir pel Centre Garcilasso, ja que continua aquest cicle de cinema d'aventura i muntanya amb el nom del trekking al País de Ham, Tibet obert. El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui, dins del cicle Cinema d'Aventura i Muntanya, la projecció Trekking al País de Camp, Tibet obert, per Miquel Femenya. L'any 2008 el govern xinès decideix sobtadament tancar l'accés al Tibet per a estrangers, els quals només poden entrar-hi amb un grup i una ruta tancats i amb guia. No obstant això, es deixa fora una de les essències del Tibet, el País de Camp, on es pot trascar lliurement. Us convidem a gaudir amb la nostra experiència. Hem caminat al voltant dels anomenats alps tibetans, compartint menjar i allotjament amb els pastors, els camperols i els grups nòmades i hem visitat les poblacions i monestirs més importants del budisme. L'entrada és gratuïta. Doncs, si estàvem al centre Garcilasot, no cal que anem gaire lluny per entrar a la biblioteca a La Sagrada Marina Clotet, ja que s'hi realitza el Pi del Gegant. Narració de contes a càrrec d'Ignasi Potronch, avui a les 6 del vespre a la Sala d'Actes. Activitat dirigida a nens i nenes a partir de 4 anys. Biblioteca La Sagrera, Marina Clotet, amb la col·laboració de l'Associació de Narradores i Narradors. Molt bé, i continuem a La Sagrera. Ens ara cap al centre Garcilaso i, tal i com vos dèiem en principi, en començar aquest programa hi ha una exposició molt interessant que es diu «Saps què faràs?». Al centre Garcilaso, al carrer Joan de Garai, número 116, us ofereix de dilluns a dissabte i fins al 21 de gener l'exposició Saps què faràs? Al punt d'informació juvenil Garcilaso tindrem aquesta exposició, on els joves que finalitzen l'ESO es podran informar sobre les diferents possibilitats acadèmiques i formatives a què poden accedir els joves que acaben els estudis d'ensenyament secundari, tant si han obtingut el graduat com si no, avui de 8 del matí a 10 de la nit. Assussuraments individuals cada dilluns de 4, 9, de 4 a la tarda 9 del vespre i cal cita prèvia per a les visites guiades en grup també. Molt bé. i l'entrada és gratuïtat, Nadir. No també anem a... Si ara estàvem al barri de la Sagrera ens n'anem cap a Santa Andreu i allà trobarem el taller danses i Jocs Tradicionals al Centre Municipal de Cultura Popular.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 podem anar una altra vegada cap al centre Garcilaso i aquells que us agradi el jazz, la veritat és que val la pena que gaudiu d'aquest concert adyacentes, banda de Latin Jazz de Barcelona. Al centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us, oferi us oferirà demà divendres a les 10 de la nit el concert Adjacentes, banda de Latin Jazz de Barcelona. L'entrada general és de 3 euros. I ens queden ja pocs minuts, uh, per tant, aprofitem doncs, per comentar-vos que avui a dos quarts de set de la tarda hi haurà taller d'il·lustració, guió i estil a càrrec de Juan Luis Ruiz i Lex Aue, L'entrada és gratuïta, això és a la botiga FNAC de la Maquinista, el passatge Putossí número 2, que us ofereix la presentació i taller còmic i il·lustració. I encara ens queden algunes activitats per comentar-vos, però si... Sí. Com que estaran obertes aquests dies, el que podem fer ara mateix és uh, deixar-ho aquí, donar les gràcies a Ana Presa per la seva intervenció avui en el nostre programa. Gràcies a vosaltres. També a la Mireia Gutiérrez, que avui se'n va cap a Londres. I a tu, Jordi. <laughs> I també doncs, donar-li les gràcies al nostre tècnic Xavi Alvarez, sense el qual doncs, no podríem realitzar aquest programa. Així que nosaltres ho deixem aquí, que passeu una molt bona tarda i ens retrobem, doncs, si voleu, demà a la mateixa hora.